بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صبري ويسر لي أمري وأحلل أقدة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم سلمان قردشل رم الله صلى الله عليه وسلم يا عم شجمي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 Allahın sesliyi peqəmberlərə və ilçilərə iman barəsindədir məzumuz. Bu da davam edəcək yaqın ki, bir üç-dört gün. Allah s.ə.v. tealə müminlər haqqında deyir ki, Qullun əmələ billəhi, əmələ eqətihi və qudubihi və rasulih. Onların hamısı Allah'a, onun mələklərindən, kitablara və ilçilərə iman getirdi. Və dedilər ki, ləni fərriku bəynə min rüsuli. O ilçilərin arasında heç bir fərq qoymuruq. Hamısına iman gətiririk. Bəziləri ilə zənn edir ki, biz Məhəmməd s.ə.v. onlardan daha fəzilətli hesab etməkdə onlara fərq qoyuq. Bu fərq qoymaq deyil. Onların birini digərindən Allah s.ə.v. özü fəzilət deyil. Qara surəsi 253-cü ayədə deyir ki, "Tülkaro sulu onların birini digərindən fəzəllətli etdik. İsra surəsi 55-ci ayədə deyir ki, "Wa birini digərindən üstün etdik. Baxın, bir ayədə, Qara 253-də, elçilərin birini digərindən fəzəllətli etdik deyir. İsra Suresi 55-ci ayədə də Peyğəmbərlərin birini digərdən fəzilətdə etdik. İmkan vermir ki, kimsə qalxıb desin ki, siz ədələtsizlik edirsiniz və ya Peyğəmbəri həddindən artıq şirdirsiniz. O bədbaq fikirləşmir ki, şirdməklə fəzilət arasında fərq var. Şirdmək o deməkdir ki, onu Allah tərəzisində çatdırasan. Necə ki, nəslənilər İsa-nı yahudilər üzəri şirddirlər vesairelər. Peygamberlər üzərində məscidlər bina etdilər. Onlardan yardım istədilər. Vesaire. Allaha şərik boşdular. Amma Resulullah sallallahu əleyhi və salləmi, Allah özü bütün peyğəmbərlərdən fəzillətli edib. Bu barədə indi deyəcəm. Əmmiyatla Quran-Kərimdə 25 peyğəmbər və elçinin adı bizə məlumdur. Üçü barəsində isə Qalimlər istilaf edib Onlar Peyğəmbər deyil Zulqarneyn Loğman Bir də Üzeyir Bu üçü Peyğəmbər deyil Yerdə qalan hamısı Peyğəmbər və Elçilərdir Onlardan 25-inin adı 18-inin adı Yalnız 18-inin adı enam surəsi 83-cü ayədən 86-cı ayəyə qədər 18-inin adı qeyd olunub. Ənam Suresi 83-dən 86-ya qədər. Və biz bilirik ki, Peyğəmbərlərin sayı 25-lə məhdudlaşmır. 25-dən də çox Peyğəmbərlər olub, elsilər olub, lakin adları bizə məlum olan 25-dir. Adları bizə məlum olmayan Peyğəmbərlər də var ki, onlara da iman gətirməliyik iman gətirməliyik. Allah Subhanahu deyir ki: "Və la qadəsənə man min qəssəsna əleyk və minhum man ləm yəqssusnə mə ləm nəqssus əleyk." Sənə əvvəldən nə qədər peyğəmbərlər göndərmişdik. Onlardan bəzilərinin haqqında sənə xəbər vermişdik, bəzilərinin haqqında isə yox. Xəbər vermədiyi peyğəmbərlər haqqında da onlara iman gətirməliyik ki, Allah tərəfindən göndəriliblər. Yəni, hər bir qövmə Peyğəmbər göndərilibsə, yer 25 qövm yoxdur ki, nə qədər qövmlər var? Hər birinə Peyğəmbər göndərilibsə, gör, nə qədər minlərlə Peyğəmbər gəlir? Peyğəmbərlərin, elçilərin arasında ən təzilətlisi Ülül Azim Peyğəmbərləridir. Əzəmətli, hörmətli olan Peyğəmbərlər. Bunlar da Nuh Aleyhisselam, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Əcmain. İbrahim, Musa, İsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Buna da dəlil Ahzab surəsinin Allah subhanahu təala buyurur ki: biz xatna əhd aldık? Nə əhd? Tək Allahlığı dəvət edəcək ümmətinə və şirkdən onları çəkindirəcək. Və minka səndən birinci bax Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm adına çəkir. Və min Muhi və İbrahim və Musa və İsa ibn Məryəm. Beş peyğəmbər. Başqa bir dəlil də de var yenə bu beşinə, beşinin əzəmətli olmasına. Bu da Şura surəsi 25-ci ayədir. Onların içərisində isə bu beşinin içərisində ən fəzilətlisi ikisidir. İbrahim əleyhissalamla Məhəmməd sallallahu əleyhi Və o ikisinin də içərisində ən fəzilətlisi Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir. Bütün dünyaya, bütün bəşəriyyətə göndərilmiş Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm. Və peqəmbərlər özləri, özlərini seçmir. Onları Allah seçir. Allah insanlardan da peqəmbər seçir, ilçisi seçir mələkilərdən də. Mələkilərdən bizə məlum olan ilçi Cevrəl aleyhissalam. Həd surası 75-ci ayət Ayədə deyir ki Allah-u yastafi minəl mələkətə rusuləm və minən nəs Allahdır Həm mələklərdən Həm də insanlardan Elçi seçir Onlara qarşı Elçilərə, peqamberlərə qarşı olan Bizim münasibətimiz imanımız necə olmalıdır Onu diqqətlə yardımızda saxlayın Xətayı qol görməyəsiniz deyə Birincisi İman gətirməliyik ki, onlar Kamil əxlaqa İmana Əqidəyə Ədalətə, təqvaya Və s. gözəl xüsusiyyətlərə malikdirlər Kamil şəkildə Biz o xüsusiyyətlərə malikik Amma kamil şəkildə yox Naqiz şəkildə Haradasa xətaya yal görürük Peyğəmbərlər isə Həmən gözəl xüsusiyyətlərə Kamil şəkildə malikdirlər ikinci vacibdir ki onları sevək, onlara hörmət edək, onlara yardım edək. O vaxt yardım edənlər həm öz qüvvələri ilə, malı ilə, həm də gətirdiyi dini qormaqla, yaymaqla yardım edirdilər. Bizim isə borcumuz yalnız onların gətirdiyi o dini qorumaq və yaymaqla onlara yardım etməkdir. Və Onların gətirdiyi hər bir kəlməni təsdiq etmək. həqiqətən bu, Allah tərəfindəndir. Onlar yalan danışmırlar. Təhrib isə onların qövmü tərəfindən olub. Onlar tərəfindən təhrib olunmayıb. Heç bir kitab. Üçüncü, və yaxud dedim ki, onları Allah seçir. Onlar özləri özlərini seçmir. İman gətirmək lazımdır ki, bəli, Peyğəmbər əsəl çoban olub. Allah onu seçib. Hansıda Peygamber dülgər olur? Allah seçib. Hansıda Peygamber təmirsiz olur? Allah onu seçib. Allah seçir. Heç kəs seçmir. Vazib deyil ki, Peygamber qədilə reysi olsun. Hər hansı bir qədilərin başlısı olsun. Zadəcan ailəsindən olsun. Vazib deyil. Allah istədiyini seçir. Yazıb oxumağı bacarmayana... Elə kəlam öyrətdi ki, yazıb oxumağı bacaranlar elə bir kəlam gətirə bilmədi. Göstərmək üçün ki, bu, Allah tərəfindəndir. Dördüncüsü, onlar yalandan, xəyanətdən, Allahın verdiyi əmanəti gizlətməkdən, yəni Quran-dan və s. səmavi kitablardan uzaqdırlar. Bu cür nöqsandan Peyğəmbərlər uzaqdır Beşincisi Böyük günahlardan Məsumdur Böyük günahlardan Peyğəmbərlər böyük günah etməyiblər Bu barədə indi gələcək özü, biraz geniş Ləkin kiçik günahlar Ediblər Bu barədə indi danışacam Altıncı Təbliği Kamil şəkildə ediblər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 Əgər Peyğəmbər s.ə.v yuxuda gəlib hər hansı bir şəriət hökmini verə bilməzsə və ya qeybdən onun səsi gəlib müəyyən bir şəriət hökmini bizə izah edə bilməzsə necə ola bilər ki, suflər desin ki, haridansa qeybdən şeyxim mənə xəbər verdi və yaxud müştəhidim mənə xəbər verdi və yaxud 12-cü müamın səsi gəldi mənə ki, belə edir Bu necə ola bilər?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 ki, onun davamçıları tamamlayır. Onun davamçıları, müsəlmanlar, heç nəlaqə etmədən, onun dediklərini necə var götürüb təbliğ edirlər. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bəlliq o anni və ləv demir ki, ətimmu anni və ləv əyə və ləv hədisən. Mənim adımdan, hədis də olsa, insanlara çatdırın, mənim adımdan. O nə deyib, onu götürün, çatdırın. Götürün çatdırın, dində heç bir yeniliğə yer, yer, yer vermək olmaz. Öz fikirli gətirmək olmaz ki, bu mənim fikrimdir. Peyğəmbər s.ə.v. deməyəm ki, özünüzdən neysə dina əlavə edin, tamamlayın, icaza verirəm. Buna görə də, ya ki yoldan birini seçməlisin, ya Peyğəmbər s.ə.v. dediğini necə var ilə götürüb zamanı çatdırmalısan, qoysa nə desinlər ki, keçmişə qayıdır. Yeni İslam olmur. İslam necə var elədir? Diyamata qədər deyilə davam edəcək. Ya da sən özündən yeni İslam gətirilməyəsən ki, bu, müasir İslamdır. Bu da Allah tərəfindən üstünə onun bir xat çəkiləcək. Batil olacaq sənin bütün əməlləri. Allahın və Peyqəmbərinin şəriyyətinə zid dərəkət etdiyin üçün. Yedinci, onlar insandır. Bizim kimi. Yeyir, içir, yatır vəfat edir və sərə. Qeybdən xəbərləri yoxdur. Yalnız Allah onlara qeybdən nəyə deyirsə, ondan sonra o cavabı verir və yaxud qeybdən xəbər verir. Gəlib soruşurlar ki, filan şeyin hökmü necədir? Peyğəmbər susur, gözləyir Allah tərəfindən vəhiy gəlsin. Ondan sonra cavab versin. Vəhiy gəlməmir, cavab vermir. Və necə deyə bilərik ki, indiki zamanədə hansısa bir falabaxan, hansısa bir kahin, deyibdən xəbər verir. Gəlirsən, sual verirsən ona ki, filan nişəyə necə olacaq, xəbər verir. Peyyəmbər s.ə.və sual verirlər, şəriət hökmü. İctihad edib deyə bilər, amma demir, susur ki, vəhə gəlsin. Bu ne cürətlə, heç Allah ilə əlaqəsi olmadan cürət edib bunu deyir. Peyyəmbər s.ə.və Allah ilə əlaqə olan bir şəxsin cürəti satmır ki, bunu desin. Amma bu bədbəxtlər necə cürət edib Allahın qədər pəqəmbərinin adından yalanlar danışılmır. Qeydən xəbərləri var bunların. Qeydən heç kəsin xəbəri yoxdur Allahdan başqa. Səkizinci, onları sevdikdə, itaət etdikdə ifrata varmaq olmaz. Dua yalnız Allahadır. Duada Peyğəmbərləri vasitə qoşmaq Allaha qabağandır Fükür verin Peyğəmbər s.ə.v Ölüm anında nə deyir? Ölüm anında Adətən insan ən mühüm şeyi deyir Vəsiyyət kimi Ən mühüm olan bir şeyi Ölüm anında deyir ki Lə'nəlləhu l-yəhudə və nəsara İttəxadu qubura Ənbiyəəhum məsəcid Ənət edib Allah Yahudlərə və nəsranlərə Ona görə ki, onlar Peygamberlərinin qəbirlərini məscidə çevirdilər. Fikir verək ki, necə qısa bir, su, qısa bir cümlə ilə, muxtasər bir cümlə ilə bütün ibadəti əhatə etdi. Məscid deməklə, Peygamber s.ə.v. demək istəyir ki, qəbirin üstündə gəlib Quran oxumaq, qəbirdən gəlib neyi sesləmək, qəbirdəkini vasitə qoşmaq Allaha, qəbirin yanında qurban kəsmək, nəzir vermək, və s. və s. Nə ki, məscidlə, ibadətlə bağlıdır Bunların hər hansı birini etmək Allahın ləynətinə səbəb olur. Onu etmək ki, Allah ona ləynət edir. Və ki, bir-bir sadalamadı bu şeyləri. Bir də məscid demək ilə izah elədir. Ona görə, başqa də deyir ki, Lə tətruuni kəmə nəsara məsih ibn-i maryam Nəsranlər, insanı şirddikləri kimi siz də məni işitməyin. Mən və inna mə inni abduhu, və e, inna Muhammedən abduhu və Rasulüm. Və ki, Məhəmməd Allahın qulu və elçisidir. Qulu, yəni Allah deyil. Elçisi, yəni adi insan deyil. Allah tərəfindən seçilmiş insan. Bir şey adi insan deyil. Adi insan ki, Məhəmməddə, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm. Nə də Allah deyil ki, ya Məhəmməd, mənə neysə övlad ver, ya xaiq ilə Allah mənə övlad versin. Allah birbaşa Allahdan istəsən, verəcəksənə. Ehtiyac yoxdur Məhəmmədi sallallahu aleyhi və səlləmin vasitə qoşasın. 9-cusu, onların hamısının təbliğatının əsli eyni olub. Əsli. Yəni, tövhid, tək Allahlığa ibadət şəriş qoşmaqdan da çəkindirmək, hamısında eyni olub. Amma yerdə qalan o şəriə hükümlər, kimisi nəcis bədənlə düşəndə oranı kəsib atırmış, paltarını kəsib atırmış, kimisi yürmüş, kimisi altıncı gün balıq olubu, qadaqan olub, kimisinə icazə verilir və s. Şəriə hükümləri müxtəlif ola bilər. Amma əsli qeyti bütün peqəmbərlərdə eyni olub. Məhkir verir, hansısa nəsrani Və namazı istədiyi kimi qıla bilər. Özü biz. Amma etiqad məsələsində deyə bilməz ki, bizim kitabda belədir, sizin kitabda belə. Hertiqad məsələsində bütün kitablarda eyni yazılır. Allah təkdir, heç bir şərici yoxdur. Necə ola bilər ki, Allah-a uğu, mügagasu, nə bilmənə şərici lər boş olsun. Bir dəfə demişəm, qardaşlar Ola bilsin ki, kimsə işitməyib Biz də deyirəm İqqətlə yadınızda saxlayın ki, ola bilər Haradasa bir nəsbəni ilə mübahisəniz düşsün Bu cavabı verərsiz Müsəlman alim Bir Rum imperatoru Mübahisə edir Və o İsrar edərək deyir ki İsa Allahın oğludur və siz bunu qəbul etmirsiniz Ona qarşı hörmətsizlik edirsiz. Alim dər mahnəm sənə 2 sualım var. <coughs> Birincisi. İlahi qüdrət və güvət sahibi olmalıdı. Elə deyilmi? Hökumdar paxaq deyir, bəli, elədir. Heç kəs ona qələbə ala bilməz ki, Allaha, ilahiye. Deyir, yox. Tebəs necə oldu ki, ilahinin oğlu ilahi Çarmıxa çəkildi Nə ata kömək olamalı ona Nə də özü Hər ikisi ilahidir Heç birinin qüdrəti, qüvvəti satmadı O zəif məxluğa qalib gəlsin Tutub onu çarmıxa çəkdilər. Bu bir İkincisi Sizin rahibləriniz Necə insanlardır Bizim rahiblər Pak, müqəddəs Günahsız insanlardır Nə ilə subut edərsən Paç, müqəddəs olmaqlarına yani Onlar gecə-gündüz kilisedə ibadət edir Evlənmir Və heç uşaqları da olmur Deyir ki, Rahiblər Allah'tan üstün oldu Rahibin uşağı olmur Allahın deri oğlu var İsa Allahın oğludur Necə olur bu? Rahib da müqəddəs, paçdır Bu tür zəvabla Bağlıyır onu Qanuncu Onların birinin digərindən əfsəl olması Buna da iman gətirmək lazımdır Mə Dəlilləri dedim 11 birinci də Buca Allah Onlara kömək etmək üçün Möcüzələr göstərib Onların əli ilə Və Qövmünə uyğun olub möcüzələr Münasib olur İsa aleyhissalamın zamanında Təbabət məhşur idi deyə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 cinlərin dilini bilməsi. Əməs əl o vaxt ki, ərəblərin arasında o ərəb dilini bilmək çox geniş əlmişdir. Şeiri elə səviyyədə əzbərdən, yəni əvvəlcədən hazırlaşmadan, sinədən elə deyirdilər ki, çox güclü idi o vaxt o, deyək ki, şeirbazlıq. Əksəriyyəti şeir deyirdilər. Və Quran-ı Kerim gəldikdə, o şehir deyənlərdən biri, ən güclü şehir deyənlərdən biri. Deyir, gedim görəm, Məhəmməd sağa səlləm nə şehir deyir? Onun şehri mənim dediyimdən güclüdürmü? Tərəftarları qoymur, deyir, gedmə, səni yoldan çıxardacaq. Və onun yanından keçdikdə qulaqlarını bağla. Qulaq asma onun dediklərindən. Deyir, niyə axıb, gedim görəm, bəlkə onun dediyində həqiqət var.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 Bu şey deyə bilmərəm, bu cür kəlam deyə bilmərəm, fikirləşə bilmərəm, bu cür cümlə qura bilmərəm. Axı, ah, sən çoban olmursan, yazıb oxumağı bazarmırsan, sənin bunu, demə, bunu deməyin, sənin bunu deməyin möcüzədir. Və iman gətirir. O da İslamı qəbul edir. Fəlsəfəçilər, Peyğəmbərləri başqa cürbizah edir. Də Peyğəmbərlər o elmə,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 İndiki vaxtda da o sufilər, sufilərin o lap uxarda olanları Həmən yolun özlərini gətirib o dərəcəyə çatdırırlar ki, artıq onlara ibadət vacib olmur Nə namaz qomunlar, nə oruç tutunlar deyirlər, artıq biz o dərəcəyə çatmışıq Ki, bizə yəqinlik gəlib, artıq ibadət etmək bizə vacib deyil Qalbuki yəqinliyi onlar düzgün başa düşməyiblər Allah Subhanahu taala yəqinlik dedikdə ölümü qəsd edir. Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm ömrüm bitdikcək. E, fə abdü yəqin. Rəbbim yəqinlik çələ qədər ibadət et? Onlar elə sən nedir ki, yəqinlik gəldi, ondan sonra da ibadət etməy lazım deyil. Amma yəqinliklə ölüm qəsd olunur. Ölənə qədər rəbbini ibadət et. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxt ibadəti tərk etməyib. Öləndə də e, ölənə Ya onlar, o müşriklər, fikir verin müəllif, həmən o fəlsəfəsiləri, sufləri, o müşriklərə bənzədir. Deyir ki, onlar gör, nə deyirdilər? Ənam suresi 124-cü ayədə, deyir, o müşriklər deyirdilər ki, Qalu, lən nü'minə hətdə nu'tə mitlə məutiyə Rasulullah. Biz o vaxt iman gətiricək ki, elçilərə verilmiş, bizə də verilsin. Ona nə verilir? Mələklər gəlir onlara, kitablar nəzir var. Onlara nə verilirsə, bizə də verilsin, ondan sonra iman gətirəcəyik. Allah s.ə.vələ də etiraz edib deyir ki, Allah daha yaxşı bilir, kim isə etsin, elçi etsin, kimə peqamberliyi versin. Allah daha yaxşı bilir, sən istəmək deyil. Fikir verirsin, insanların hamısı alim olmur, elimli olmur. Kimisi, kimisi səhərdən aşama qədər ne, hansısa bir ticarətlə məşğul olur. Kimisi fəhləliyədir, kimisi kimisi neysə edir. O elmi Allah s.a. istədiyinə verir. Allah seçsən. İnsan özü heç ney seçsə bilməz. İnsan yalnız niyyət edə bilər ki, bunu istəyim. Ondan sonra Allah s.a. sənə münasib bilsə, hikmətinə uyğun olsa sənə verəcək. Olmasa yoxdur. Ona görə də kimin, kimsə Görür sən ki, nə bir məsələni başa düşmür Və yaxud Elmə tamamilə əvəzi yoxdur Biraz oxuyur, yorulur Onları qınamaq olmaz Çünki bu adamda istək var Amma Allah buna deyilmir Və elmi öyrənmək də Elmi dinləmək də Hamıya vacib deyil Fərz deyil ki Elmi öyrənməsə də olar Dinləməsə də olar Lakin vacib olan şeyləri hamı bilməlidir Namaz qılmaq oruç tutmaq, bu şeyləri hamı bilməyəli. Qalan o dərinlikləri bilməsələr də olaq. Peyğəmbərlərin möcüzələri çox olub. Lakin əsasən, Allah s.ə.v tək-tək möcüzələr göstərib ki, onun vasitəsilə insanlar dəhşətə gəlsin. Dəhşətə gəlsin ki, belə şey ola bilməz. Bunu edən yalnız Allah ola bilər. Məsələn, Salih a.s. vaxtında, Qayadan dəvət çıxır. Bu neçəsindən, bilməli gələr ki, qaya taşın içindən dəvət çıxdı. Əsa, ağac, adi ağac ilana çevrildi. Ölünü dirikdi, misaliyyəsələm. Bu cür möcələ o qövmü dəhşərə gətirir. İnanıblar ki, doğrudan da o Allahın elçisidir. Seyirbazlar yığılır, seyir göstərir. İpləri atırlar, iplər ilana çevrilir. Və Musa Aleyhisselam ki, ağacı atır, ilana çevrilir, onların bütün iplərini udur. Bunlar dərk edir ki, onun etdiyi artıq seyir deyil. Seyir odur ki, insanların gözünü bağlıyasən, gözdən başqa şey göstərəsən, amma həqiqətdə iplər olsun. Bunlar isə həqiqəti də görür ki, ağac ağac deyil, doğrudan da ilana çevrilir. Və hamısı səzdə Deyir ki, Musanın Rəbbinə iman gətirdik. Budur Allahın möcüzəsi. Peyğəmbər salısa ilə möcüzəsi, məsələn, ayın iki yerə bölünməsi. Ay iki yerə bölündükdə kafir kafirliyində də qalır. Ha, bu cəhli yenə iman gətirmir. Deyir ki, bu sehirdir. O sizin gözünüzü bağlayır. Necə ki, Firon Musaya iman gətirmədi. Əksinə, seyirbazlara deyir ki, siz mənlə nizazəsiz iman gətirdiniz Musaya, onun Allahına, vəbbinə hamnızı çarmıxa çəkəcəm. Əllərinizi kəsəcəm, əyaqlarınızı kəsəcəm. Fikir verəsən, kafir, onların da inanmır. Onlar üçün göy aralanıb Allahı görsələr, belə yenə inanmayacaqlar. Amma qiyamət günü inanmamaqa onların heç bir əsası olmayacaq. Qiyamət günü isə gecə olacaq. Tövbə qəbul olunmayacaq. Peşmansılıq da özlərinə qalacaq. Peygamber s.ə.və müəcüzələrindən İsra və Meyrac İsra və Meyrac Yəni Məkkədən mütsə oradan Allahın dərgahına qalxması O vaxt ki, insanlara qəribə gəlirdi Amma indi artıq təyyarə, rəkiyət çıxdıqdan sonra Heç bir qəribəlik qalmır Lakin Buna baxmayaraq indi də bəzi insanlar buna iman gətirmir Amma Əbubəkir r.a. gəlib ona deyən kimi deyir ki Mən ondan da soğ, yəni ondan da böyük bir məsələyə iman gətirdim. Yəni Allah tərəfindən ayələrin nazil olmasına iman gətirdim. Buna niyə iman gətirməyim ki? Abda ki, bunu deyən kimi, Peygamber s.ə.v eşirir və ona o siddiqlə və qəbini qoyur. Siddiq, yəni təsdiq edən, eşidən kimi o dəqiqə təsdiq edir. Necə ki, rəvayətlərin birində Peygamber s.ə.v bir rəvayəti danışır. Sahabələr belə şübhə ilə yanaşır. İnanmaqları gəlmir ki, öküz danışa bilər. Canavar danışa bilər. Amma Peyğəmbər s.ə.m gör nə deyir. Bir, mən buna iman gətirirəm. Əbubəkir, Ömər də buna iman gətirir. Əbubəkir Ömər onun yanında olmur o vaxt. Onların əvəzinə cavab verir. Belki, onlar da iman gətirir. Çünki yəqin bilir ki, onlara deyən kimi inanacaqlar. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.m-in qozunda daşlar təsbih edir vallahi. Və bu təsbihi, yəni subhanallah, elhamdullah budur zikri səhabələr də eşidib. Peyğəmbər sallallahu üçün bu möcüzədir, səhabələr üçün isə kəramətdir. Həmin ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kötüyün üstündə həmişə xutbə verərdi. Onun üçün minbər düzəltdikdən sonra gedib minbərdə xutbə verməyə başladığıda Kötüyü başlayır Ağlamağa Və Peyqamber s.a.v gəlib onu bucaqlayır Ondan sonra Sakitləşir Bu da möcüzədir Onun səsini sahabələr de işidir Həmən onun Kötüyünü ağlamasını Sahabələr de işidir Gələcək hadisələr barəsində Peyqamber s.a.v xəbər verməsi Qiyamətin nə qədər alamətləri var ki Mədinə tərəfdən od çıxması Deyir ki, Peyğəmbə s.ə.v. Mədinə od çıxacaq Bəsrədə dəvələrin boyunu ışıqlanacaq Oddan İbn-i Kəsir yazır ki, bu haradasa 600-cü ya 700-cü illərdə baş verib i̇bn Kəsir, Zəhəbi Bunları qeyd edirlər tarixdə Ki, bu artıq baş verib Bundan başqa, nə qədər şeylər Peyğəmbə s.ə.v. xəbər verib xəbərlərin hamısı düz çıxıb. Ha, Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, məndən sonra belə olacaq, o olmalı idi. Olmayarsa ya Peyğəmbər yalan danışır sallallahu əleyhi və səlləm. Ya da ki, kimlər ki deyir bu olmalı idi, niyə olmadı? Onlar yalan danışır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəsd edibsə, nə deyibsə, olmalıdır. Niyə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi dediyi öz başından deyil ki, Bayaq dedim ki, qeybdən dediyi xəbərlərin hamısı Allah tərəfindən Allah da görün nə deyir? Deyir ki, və təmmət, kəlimət, Rabbikə, sidqən və adlə Sənin Rəbbinin kəlamı həm ədalət baxımından, həm də düzgünlük, yəni ki, həqiqət baxımından tamam oldu Nə deyibsə, ədalətlə deyib, heç bir ədalətsizliyiz, zülüm tapa bilməssiz Allah'ın kelamında Və nə xəbər veribsə Baş verib Onda da yalan tapa bilməzsiniz Həmsinin Peygamber s.ə.v Ömer ilə Osmanın anhu, Şəhid olması barəsində Xəbər verir Bəli, onlar şəhid də olur Ömer r.ə.v Mədine şəhərində əmir olur Yəni ki, bütün müəminlərin əmir olur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 Allahım, sənin yolunda şəhid olmağa mənə qismət et və Peyğəmbərinin şəhərində ölməyə məni müvafiq et. Peyğəmbərinin şəhərində ölüm. Qızı soruşuş, ya Rasulullah. E, estağfurullah. Ey Atam, belə dua edə bilərsən? Axı, bu şəhər əmnəmanlı olan bir yerdir. Burada sən necə şəhid ola bilərsən? Sən yerə geləsən, vuruşasan. Cihadda şəhid olasan Ömə rədiyələni həyət nə demir? Və də şəhid olur Namazda vururlar Şəhid edirlər Və Peyqəmbər s.ə.vənin dediği Həqiqət baş verir Mükrüklərin Bədir döyüşündə ölməsi barəsində Peyqəmbər s.ə.və deyir ki Sabah Ebu Cəhl burada öləcəy Fulan kəs Umeyyə burada öləcəy Hən burada öləcək Sahabələr döyüşdən sonra görürlər ki Amuzahil oradadır, o birisi oradadır Bu birisi buradadır, harada deyibsə Orada dövdürülürlər Yüzürlər, atırlar bunları quyya Peygamber səhəm gələ durur Quyumun başında Deyir ki Rəbbimin sizə vəd etdiyi Xəbərin Doğru olduğunu Görürsünüz Artıq bu demək istəyir ki, artıq onlar orada əzab çəkir. Hə, bu da müraciət edir ki, görürsünüz, mən sizə deyirdim, Allah kəriş qoşmam. Səhabələr Önər radiyallahu anhə deyir ki, ya Rasulullah, axı onlar bizi eşitmir. Sən onları danışırsan, hə? fikir və burada da hikmət var, qəbirsənlığa da yeyib öylü ilə danışmaq. Kimlər ki, deyir ki, onlar bu hədisi dəli gətirir arxasını demirlər. Arxada arxasını Peyğəmbər əs-s. deyir ki, sizin eşitmədiyinizi mən eşidirəm. Ha bu da dəlildir ki, onlarla ancaq Peyğəmbər əs danışa bilər. Onların nəyisə müraciət edə bilər. Siz isə səhabələr eşidə bilməzsiniz. Səhabi eşidə bilməzsə, onlara odur kəramət vermişdir Allah təala. Bəs biz necə eşidə bilərik və yaxud kiməsə müraciət edə bilərik? Ayna bilim Qidr zində baba, nə bilim nə baba, nə baba, boşum bizə nəyisə ver. Necə deyə bilərik? Kim buna əsas verir ki, bunu biz deyək? Nə Quran, nə hədis bizə bunu əsas vermir. Sonra yağışın nazil olması. Sahabə deyir ki, Peyğəmbəl-Sələm əlini qaldırdı, dua etdi. Əlinə aşağı salanda artıq saqqalından yağış damızları təkürməkdir. Dəhşətdir bu. O deyək, Allah-ı Sələtlə onun istəyini qəbul etdi, yağış yağını. Və bir həftə bu yağış davam etdi. Və bir də başın ona salam verməsi. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, mən Məkkədə bir daş tanıyıram. Hər dəfə onun yanından keçəndə mənə salam verirdi. Daş. Subhanallah. Amma niyə cənəzdürlüyü bizə məlum deyil. E, bundan başqa möcüzələr var, çoxdur. Halimlər 3000-ə çatdırıb. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaxın möcüzələri var. <coughs> möcüzələrlə möcüzələrlə Sehir arasında nə fərq var? Nə fərq? Əvvəla, laf birinci fərq odur ki, bu zamanədə möcüzə ola bilməz. Qalan şeylərin hapsı ya kəramətdir, ya sehir. Peyğəmbər yoxdursa möcüzə nezə ola bilər? Möcüzə peyəmbərlər üçündür. İkincisi, möcüzə açıq aidin olur. Açıq aydın görürsən ki, doğrudan da bu möcüzədir. Ancaq sehir də, sehirə baxanda şübhə oynanır ki, ola bilsin ki, belə bir şey olmasın, qurman bir şey olsun və s. Şübhə düşür qəlbinə. Möcüzədə isə belə şey olmur. Üçüncü, möcüzələr qeyr bir şey olur. Allah s.ə. elə bir şey göstərir ki, Onu əvvəl heç kəs etmək, belə şey eləmək mümkün deyil. Amma sehir, zinlərin, şeytanların bacardığı bir şey olur. Allah s.a. onlara o müdürəti verir, insanlara göstərir ki, insanın bacarmadığı bir şeyi zinin vasitəsilə göstərsin və onları təccübləndirsin, təhşibə gətirsin ki, bu neysə bir şey elədir, mövcud elədir. Gördüncü, Möcüzə iman gətirən şəxs üçün gəlir, preqamber üçün. Təqva sahibi və s. Amma sehir yalnız kafirə, fəsiqə, münafiqə bunlara gəlir. Beşincisi, möcüzəni qarşısını heç kəs ala bilmər. Hala da bilməz, çünki bu Allah tərəfindən gəlir. Amma sehirin qarşısını almaq mümkündür. Zikirlə, dua ilə Və s bir maraqlı hadisə baş verir sahabələrin vaxtında bir, bir sehirbaz gəlir İslamatəzə gəlmiş sahabələri yoldan çıxarmağa sehir göstərir olara və bunun sehri doğrudan da çox gücülü olur gir eşeğin ağzından və arxadan çıxır onunla özünə layiq olan yerdən Səhabə də gələ ki, bunların başını xarab eləyib Ölür, dirilir Nə bilim, rəbədür şeylər göstərir Qarnına vizanı soxur, o tərəfdən çıxardır Səhabə dözmür Nə qədər bunlara deyir ki, bu seyirdir, nəməyin Görür ki, qulaq asmınlar, gəlir onun başını izir Bilindir, diril dözmür, görəm, ne zətirilirsən Bir, <gülüyor> <gülüyor> Bütüncə artıq sahabə seyir eləmir, <gülüyor> doğrudan ümürləyir. <edilir. gülüyor> və möcüzələr, fikir verin, möcüzələri Allah s.ə.və müəyyən zamanda onlara göstərir və o möcüzələr o zamanda da həmən insanlarla ölüb gedib. İsa a.s. dirildir dövrünü, ölüb getdikdən sonra, yəni Allahın dərgahına qalqdıktan sonra, artıq o möcüzəni kim göstərə bilər? Və kim deyə bilər ki, belə bir möcüzə olur, O şəxsə deyəcək ilə göstəriyorum, hanı, inanmıram. Və yaxud Musa aleyhisselamın əsası yoxdur. Amma Quran-ı Kerim elə müəcüzədir ki, qiyamətə qədər onu göstərə bilərsən ki, Quran, görsən ayəni. Bu, öyb bir müəcüzədir bu. Məsələr Allah s.ə.q. verin, hikmətlidir Allahın. Hər birinə müəcüzə göndərirdi, o müəcüzə elə qovdundan da qalırdı. Sonraki nəsillər yavaş-yavaş təhrif edirdilər, inanmırdılar. Amma Quran-ı kərimi hünkər eləmək mümkün deyil. Quran-ı kərimi məhv eləmək mümkün deyil. Allahdır bunu qoruyun. Quran-ı kərimin möcüzəsi nəzən ibarətdir, əsas. Ləfzindən Allah s.ə.v. elə ləfz elə sözlər istifadə edir ki, ərəblər onu öz sözlərində, şeirlərində, cümlələrində istifadə etməyib. Elə sözlər olur ki. Məsələn, Ərəblər çəkidər və yaxud pulda hesabda allatmağa ğış deyilir. Deyirlər ki, lə təğış, allatma, köpü atla mənə. Və biz gəlib onlara deyəndə, neyəsə aldıq da, deyəndə ki, lə tutafif, onlar bizi başa düşmürdülər. Tutafif, buranın sözüdür, mutafifin surəsi, səcidə allad onları, tutafif deyəndə başa düşmürdülər. Deyil, o ne deməkdir? Quranı bilən, bilirdi, başa düşürdü. Ama Qurandan xədər olmayan tutafif deyək ki, məsələ başa düşmürdür ki, bu nə danışır, nə tutafif? Deyildim, mədbərdir, bax, tagış, xalladırsan. Tutafif həmən sövdür Quranda gəlib. Tutafif daha sərtdir. Heç elə bilə, allatma. Ancaq tutafif daha sərtdir. Allah səhələni müraciət edir. İkincisi, üzülüş qaydası. Çoxdur ki, Allah qala Quranın kərinin düzü, başqa cür onu dəyişdirmək, başqa şəkildə düzmək mümkün deyil. Mənada etəcək, ifadənin gözəlliyi də etəcək. Düzülüşü də möcüzədir. Üçüncü, mənanın özü, bəlaqət, fəsahət çox müksək səviyyərdir. Hərəb dilinin danışıqı ən aşağı səviyyədir, sonra şehir orta səviyyə, Quranın özü isə ən müksək səviyyədir. Dördüncüsü, Qur'an-ı Allahın isim vəsifətləri qeyd olunur. Ki, bu isim vəsifətlər doğrudan da böyük mənaya malikdir, və ki, bizə onun ancaq zahiri, mə zahiri mənası məlumdur. Və sonuncu, və əsas mücüzələrdir. Qur'an-ı Kerimdə həm keçməyik, həm indiki, həm də gələcək olan hadisələr barəsində qeyd olunur. Bir məsələyə də toxunar. Bunlar da zıbıymışıb, orzunu bitirək. Peyğəmbərlərin məsum olması, otor edək. məsum olması. Məsum dedikdə, de, nə başa düşülür? Mütləq Qurana müraciət eləmək lazımdır ki, Allah onları hansı sahədə məsum olduklarını göstərir. Dünyalı sahədə sahələ hansı səhv edə bilər. Dəfələrlə Peyğəmbər səhv edib. Sərt fikir, Söyləyib, Xurma ağacının calandası məsələndir. Calir, Xurma bar görməyək. El üçün mən dünyavi işlərini təsirbəm yoxdur. Gedin, necə istəyirsiniz. Amma din sahəsində Peyğəmdar s.v. iman edə bilməz. Allahın əmanətini xayət edə bilməz. Nəyə görə allah deyir ki, Peyğəmdarlara iman gətirin. Çünki onların gətirdiyi, onların ediklərində səhəf olabilməz. Allah kallar deyir? Onlar də elə? çatdırırlar, xəyanət etmirlər. Bu birinci mərhələ. Allah tərəfindən gələn təbliğatı necə var, elə çatdırırlar. Burada onlar günah edərməzlər, xəyanət edə bilməzlər. Və bir şey qeyd edirəm ki, yəni seğəndərlərdir məxsum olar. Nə sufilərin şeyhi, nəhə. nəhənsə bir umam, nəhənsə bir müştəhit, nəhənsə bir krişnəyib, nəhənsə bir nəhənsə Altın inayenin içerisinde sonra bir ayı olardı ki desin ki müştehid iman, iman getirir. Ne bileyim efendiye, şüphelerin efendisine iman getirir. Ne bileyim, sahabiye iman getirir. Çünkü, çünkü sahabı nasıl olur? bir, bir ayıdır. Çünkü insanları hata edebilir. Yalnız peygamber yoktur. İnsan buranın ayısını okuyan da hata edebilir. Peygamber ise hata etmiyor buranın ayısında. Bu İndi fikir verin, bu təbliğ məcləsini xəta etmələr. Amma ki, qaldı məsələdə. İki qaldı onların, peygamberlərin Allah tərəfindən onlara bəyan gəlməmişdən əvvəl xəta etmələrinə. Bu özü də iki qismə bölünür. Büyük günahlar etməsi mümkün deyil. Allah s.a. onları qoruyur. Böyük günahlardan, şirkdən, küfürdən. Amma kiçik xətalara yol verməyə mümkündür. Kiçik xətalara yol verməsi də Allahın hikmətindəndir ki, o xətanı edib, sonra o xətanı düzəltsin və bildirsin ki, belə xəta etdikdə necə düzəlmək lazımdır. 4 rəkətli namazdır, iki rəkət qılır, səhv edir. Sonra qalxır, iki də qılır, səhv səhv edəsidir. Göstərsən ki, belə vəziyyətdə nə etməlisən? Kör gəlir, üzmü söndərir. Qəbilənin rəyəsində dəbət edir. O niyyətlə ki, o qəbul etsə, bütün qəbilə qəbul edəcək. Allah tala aya nazilədir, onu qınayır ki, sən nə bilirsən, bəlkə onu təbliğ etməyin daha əvzəldir. vesaire s. İktihad edib hər hansı bir xətanı edə bilərlər. İni fikir verin, Adəm a.s.m iştihad edir ki cənnətdəki o ağacdan yesəm əvvədə burada qalaram şeytanın sözü ilə iştihad edir və səhv edir, xəta edir lakin xətanı ardı dərhal tövbə edir Peygamberlərin yolu belə olub xəta etsələr dərhal tövbə edərləmiş çünki bu xəta əvvəla onlara təbliğ olunmamışdan əvvəl iştiharların nəticəsində olur və görəndə ki, səhv istihad edirlər dərhal tövbə edirlər Adəm ə.sələndir Rabbənə zələm nəfusənə və əllən təxvirlənə və tərhamnə lənətnənə minəxasilin Biz nəslimizə zülm etdik Bizi bağışlamasan, rəhmətməsən biz ziyana uğrayanlardan olaraq Nuh ə.sələm Oğul batır iştihad edir ki, o oğlumdur Allah kimi olsun, çıxardım onu cəmiyyə Təbliğ edərəm, dini qəbul edər. Lakin Allah Tala ta deyir ki, məndən belə bir şeyi soruşma. Ərzu ki, antakuna minal cahilin. edirəm ki, belə şey soruşmayasan, yoxsa cahillərdən olarsan. Bu işdə hadd etdi. Vacib səf etdi. Dərhal hözrənim nə deyir? Bir ciy qala Rabbi auzu bika, ana salaka ma laysa li bihi o şeydən ki, Ə, e, bilmədiyim bir şey soruşmaya yorga sənə sığınırım və bağışlamasan mənə rəhm etməsən ziyana uğrayanlardan olaram İbrahim aleyhissalam söz verir ki atasına atası üçün bağışlanma diliyəcək Allah'tan, lakin atası müşrik idi Allah s.ə.qədə qadağan etdikdən sonra dua edir deyir ki وَالَّذِي أَتْمَعَ اَنْ يَخْفِرَ لِي خَتِيَةِ يَوْمَ Mən deyə çox istəyirəm ki, Rabbim, yamət günün mühəm günahlarımı bağışlasın. Musa aleyhissalam, o da dua edir. Ən təbaliyyuna fəqfərlənə və rəhəmlə və əntə xayr ul Sən bizim dəlimizsən, bizi bağışla, bizə rəhmə etsən, bağışlayanların ən xeyirlisən. Bütün Peyğəmbərlər, Allah'tan bağışlanma dileydik. Peyğəmbər s.ə.v. də gün ərzində dəfə Allah tövbə edib, bağışlanma diləyib. Peyğəmbər s.ə.v. Mənim bilib etdiyim və bilməyib etdiyim cinahlara qərə məni bağışla. Peyğəmbərlər məsumdurlar. Yalnız o zaman ki, onlara artıq o məsələ barəsində Allah tərəfindən xəbər verirsin. Ondan sonra bəli, onlar o günahı etmirlər. Amma o vaxta qədər Hər hansı bir preqəmbər səhvə yol verə bilər, Allah tərəfindən ona beyan gəldikdən sonra isə bir daha o səhvə qayıtmırlar. Bunu yaxşı yadınızda saxlayın ki, deməyəsiniz ki, preqəmbərlər mütləq şəkildə məsumdurlar, anadan gəlmək heç bir günah etməyiblər, heç bir səhvə yol verməyiblər və deməyəsiniz ki, Allah onları xəbərdarlıq etdikdən sonra da belə onlar səhv ediblər. Ha, bu məsələyə çox inca məsələdir. Allah'tan istəyəyim, buyur ki, Allah səhələtə ələ bizi Peygamberlərə okşayan, etsin. Onlar kimi Allah'a sevib, Allah'a ibadət edək. Onların yolunda olak. Subhaneq Allahəmna və bəhəndik. Aşhədu allə iləhə illəhə əhəmzə əstəhfirəzə və bələyik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülilləhi rabbilələmin. As-salatu və salamu alə əşrafı eləbiyyə və mürsəlin Nəbiyyəninə Muhammedin qalə aleyhi və əsxabi həcma'in Peyğəmbə s.ə.v və hədisi məhşurdur, hamınız bilirsiniz İnsanın dörd çöylə xoşbaxt olması barəsində tanışır Geri ki, hər bir müsəlman dörd çöylə xoşbaxt ola bilər Dörd çöy əldə etsə xoşbaxt olar Yaxşı ev Yaxşı, minik Rüqəl həyat yoldaşıyı Hər tərəflək xasiyyət Və bir də Yaxşı, qonşu Bunun tam əksi Olan şəxs bəldəxt olur Bu dəlildir ki insan gərək tərki dünyalara meyil etməsin Zahid olmasın Dünyanı yerdan çıxarmaq olmaz Dünyanı da əldə etmək lazımdır Lakin <coughs> həddi var. Həddini açdıb da şeytən səni usuruma aparar. Göz bağlanır, ancaq dünya malı, dünya malı, bir də gözü açırsan ki, ölürsən, elə dünya malı dediyin şeylərəmsə, burada qalıb gedirsən. Heç bir fayda də əldə edə bilmirsən. Sonra mən bilmirəm, müəllif bunu bura niyə salıb? Buxari rəhiməkullah. Yəni, əxlaq mürzusunu. Deyir ki, Peygamber əsələm, qiyamət o zaman qopacaq ki, insanlar evlərini ornamentlərlə e, bəzəyəcəklər. Evin içində müxtəlif figurlar, şəkillər və s. və s. Evin gözəlləşməsi üçün. Ya yonacaqlar taşdan, taxtadan ya neyəsə yapışdıracaqlar. Bu cürünü etdikdə bir-birinə bəhsə girib. Qiyamət qofacaq. Evi bəzəmək olar. Şəriətin qoyduğu qayda qanunla. Amma bütlə, şəkillə evi bəzəmək haramdır. İslam bunu yol vermir. Bu çox gözəl hədisdir. Peygamber s.a.v. deyir ki, heç biriniz cənnətə öz əməri sayəsində daxil olmayacaq özünüzə arxayın olmayın ki, gecə gündüz ibadət edirəm, hər gün tərəvihə gedirəm, yatmıram, dərslə bulağa səprəm, kitab oxuyuram gecə gündüz. Bunu arxayın olmayın. Bəli, bunları eləyin və yadınızda saxlayın, hər verək kitabdan oxuduqca, hər addım məscidə atdıqca, hər 2 rükat tərəvih qıldıqca, cənnətdə yeriniz genişlənir. İnşallah cənnətə düşsəniz, cənnətdə olan yeriniz genişlənir. Nəyə görə o, o yeri genişləndirməyəsiniz? Ondan məhrum olasınız. Nəyinsə Çalışın, onu genişləndirin. Geniş olsun oradakı yeriniz. Amma cənnətin özünə daxil olmaq Allahın rəhməti ilə olacaq. Sahabilər deyir, hətta sən, ya Resulallah, sən də Allahın rəhməti ilə cənnəfə daxil olacaqsan, deyirət tə mən. Mən də Allahın rəhməti ilə cənnəfə daxil olacam. Bir dəfə sizə danışmışam ki, İsrailiyyətdə gəlib, bir nəfər şəxsi gətirəcəklər qiyamət günün, 500 il ibadət edib Allah-u Allah deyəcək ki, mənim rəhmətimlə cənnətə daxil ol deyəcək ki, yox, yarab əməllərimin sayəsində cənnətə daxil olmaq istəyirəm deyirəm, sənin əməlin heç nədir? sən heç nə etməmirsən mənim üçün? əməllərini tərəzin bir gözünə qoyur bunun gözünü bir gözlə yalnız göz əməllərindən ağır gəlir başqa bədən üzvləri nə qədər İnsanın bədəndə əl, ayaq, göz və sərə, Allahın verdiyi niqmətlər var, organlar. Bunlar namusunu Allah s.ə.vələ bizə verib, bundan bizi məhrum etməyib. Buna baxmayaraq, onun üçün gün ərzində 2-3 saadəç olmasa ibadət etməyib. Namaz qulmaq, ölüsü tutmaq, kitab oxumaq, elm, qədəət və sərə ilə məşğul olmaq yenə bizə ağır gəlir. Obu bizə ağır gəlməyə də bilər. Şeytan buna qoymur, imkan vermir ki, fikirləşəsən ki, axı şeytan sənin qabağında olan. Biraz can atsən, biraz çətinliklərə səbir edib bu mərhələləri artsan görəcəksən ki, hamısı yağ kimi gedir. Heç bir maneə artıq şeytan səndən qorxub qaçır. Belə ki, ümürün yolunun üstünə çıxanda şeytanın o yolu tərk edir. Bunlar o yolla getdikdə şeytan yolu tərk edirdi. Deyəsə alimlərdən də şeytandan qorxur. Eləcə də siz çalışsanız, yərhamıq Allah sizdən də şeytəmi ilə qorxar. <coughs> Sonra başqa bir hədistə bu yumuşaqlıqdan danışır Peygamber s.ə.v mülayimlikdən. Də ki, mülayim olana Allah s.ə.vələ çoxu xeyir verər. Hikmətli olar. Sərt olana isə o xeyirdən məhrum edər. Lakin Baxsanız, Peyğambər s.ə.vənin Sal həyatını görərsiniz ki, elə anlar olub ki, Peyğambər s.ə.vəm Sal qəzəblənib, sərt olub ki, onun kimi heç Ömər qəzəblənməyir, odur sərt olmayıb. Elə anlarda olub ki, elə şəkildə mülayim olub, onun kimi heç bir səhaba mülayim olmayıb. Ənəs radiyalarına deyir ki, Peyğambər s.ə.vənin Sal zövcələrinin hamısı elə biri olmayıb ki, üstün məqiş Deməsin ki, niyə bunu belə etmədin, niyə belə etdin? Amma Peyğəmbər s.ə.v 10 idi ona xidmət etdən, bir dəfə dedimə, deyil ki, niyə belə etdin və ya niyə bunu belə etmədin? Uşağa qarşı olan mülayimliyi. Amma gəlib ona, ona dedikdə ki, sahabələr, bizim üçün də bir ağac seç, bu ağacdan biz qılınzlarımızı asaq və bununla bərəkət istəyək. Qılınz və ya əski, fərq nədir ki? Ən heyrə. Rasulu sallam qəzəblənir. Bu qədər qəzəblənir ki, şükrləşirlər ki, niyə görə biz bu sualı verdik buna. Şaşədə belə sual verməzdik. Dünən dedim o, eee, Ömər rədallahu gətirir Tövratdan bir parça, bir ayə. Peygəmbər onu qəzəblənir. Bu qədər qəzəblənir ki, Rasulu sallam çox bir idi. Qəzəblənəndə səsini uzadan qaldırmazdı. Yanaqlarının qızarmasından səhələyə bilərdilər ki, hətə bu qəzəblənir. Qəzəblənir və Ümər o deyə qədər başa düşür. Deyir, rədiyətübilləhi rabbəm və bi isləmi dinə və bi mühəmmədin s.a.v. Allahın, Allahın e, bizim Rabbimiz olmasına, Məhəmmədin peyğəmbər olmasına və dinimizin İslam olmasına biz razı qaldıq. Rasulullah s.a.v. həmsinin sahabələrini indi iş edəcəyiniz şeylərdən də səkindirib. Deyir ki, ey ümmətim, sizdən əvvəlkiləri üç şey məhv etdi. Bir-birinin qanlarını axıtması, qoxumlu qəlaqələrini kəsməsi və bir də zülm etməklə zülmətə daxil olması. Diyamət günündə onlar zülmətdə olacaqlar. Sonra da əmr edib deyir ki, fahiş işlərdən, fahiş dedikdə hər şey o daxillir. Zinakarlıq, oğurluq, içki və s. və, s. və s. bütün günahlar o daxillir. O işlərdən səkinin, Allah s.ə. O dür, işlər törədənləri sevmir. Həmçinin, bilirsən, elmin var, ola bilər sənin elmin hansısa səviyyədədir, yüksək səviyyədə. Lakin sənin qarşındakı o səviyyədə deyil. O, qarşındakına çatdırmaq üçün onun dilində başa salmalısan. Görsən ki, o zəifdir. Niyəsə tab gətirmir. Onu yükləməməlisən ki, bunu belə eləməlisən. Bunun zəifliyi buna yol vermir. Tab gətirmir, bunu edə bilmir. Məsələn, bir səhif oxuyur kitab, ondan artıq oxuya bilmir. Sən yüklürsən ki, bekçir səhif oxumalısan. Özün kimi. Özünlə onu müqayisə edirsin. Amma görəm, Peyğəmbər səhələ nə deyir? Dir, yəssiru v çətinləşdirməyin və səbqini varət onaq verin özünüzə cəlb edin sevdirin insanları özünüzdən uzaqlaşdırmayın özünüzə qarşı nifrət oyatmayın onları nəzbur etməklə, onlara zülm etməklə çətinləşdirməklə və s. və s. şəriətə zid olan hərəkətlə sonra hər hansı bir əmlakin varsa canlıdır, cansızdır onu tez Onlar tez, e, onu tez xərzləməyə çalışma ki, sabah ölərəm, xərzləyə bilmərəm. Hava ilə onu bilərsən. Ancaq o niyyətlə ki, sabah ölərəm, bizən xərzləyə bilmərəm, belə şükürləşmə qadağandır. Peyğəmbər sallallam görür ki, bir nəfər bir nəfərin atı doğub təzə. Bir neçə aylıq atı kəsir, bir Görünə inirsən, qoy bir böyü üçün, qat olsun. Dibək ki, onu o böyüyə nə qədər sağ qalmadım. Mən heç onu minə bilmədim. Ona görə kəstim indi. İndi kəstim ki, yiyə bilim. Mənə əksinət olsun. Rəsul Əsəsən də qadağan edir. Deyir ki, Allah s.ə. bu cür ne işləri qadağan edir. Belə iş görmək olmaz. 10 minun var, tez. 2 min həccə, 3 min, nə bilim, yetimlər evinə, 2 nə bilim, 3 min, nə bilim, qutardı ki, biz nə xərcləyə bilmərəm? Əksinə, işli elə qurmaqsan ki, sənə neysə olsa